не зі смородом міських випарів, не з горкотом машин. Коні тонкими губами торкалися зелених стебов трави, стерня солодко колола ноги, засніжені гори зманювали у невідомість і гіркувато пахли сливи у батьківському садку. Сентиментальна іделія обривалася трагедією війни, смертями, страхом, з радами, ненавистю, так глибоко прихованою, що якраз вона розривала голови і розчавлювала серця неможливістю свого вияву. Але однак в тонкими губами торкалися тонких, гострих стебл трави і пили чисту воду з чистого потічка. Потічок омивав слова, душі, тіла. Сентиментальна прозора ідилія перекривала, перемальовувала, переінакшувала жорстокість і жорстокість, бруд і скривавленість, гірку правдивість світу. Персонажі його напівдитячого, напівреального, зрештою покинутого в юності напівіделічного світу, перебували Відтворювалися у слові у тривимірному нормальному просторі, і загадковий четвертий вимір був ще доволі далеко, до нього треба було ще прийти, зрозуміти, осягнути. Майстер, цього поняття він ще не допасував до себе, принаймні голосом. Цікаво, якби Роман Іваничук не лежав до покоління тих з розірваними головами і розчавленими серцями, у який спосіб він би говорив про любов? Очищені, відшліфовані як коралі, усі належні форми його навели – це ще невибухові несподіванки манускрипту з вулиці Руської чи Зорди, вони насправді як солодке дитинство, як виборсування зі сповитку. І ті мотиви давніх новел можна нині вилущити з Іваночукових романів, де він абсолютно відверто і приховано, не вагається цитувати і повторювати у чомусь себе з того солодкого дитинства. Прослідкуйте за тими короткими, вчасно обірваними, зупиненими текстами «Село» якого ніхто не годен побачити, хоча воно насправді існує. Короткочасність, як у метелика, метелки, личинка, метелики, людського буття, свято збору врожаю, коні, сльоза, страх, страх зрадити, намагання вийти за межі свого світу і неможливість розірвати зв'язки з ним, жінка. Жінка-дитя, жінка-матір, жінка-кохана, жінка-душа – пошук якоїсь однієї і розчарування. Бо тієї однієї нема, а ще почуття провини від того, що не знайдена, може, поминув, не помітив, вона десь засталась, не прийшла, не самозначилась. Маленька Анечка – з бузькового вогню і Магдалина у романі «Євангелієві» та ми, усе з солодкого світу дитинства. Хтось з українських критиків, Іваничукові то ліпше знати, виокремив Карпатську школу новелістики. Річ чесна, що мала проза Іваничука належала до простору, окресленого межами Карпатська. А йшлося про походження авторів з відповідного регіону, тематику їхнього писання, впливи Стефаника насамперед. Що означає вплив? Коли людині вливають кров донора, що тоді відбувається? Як це позначається на психіці, на характері, на кольорі очей або ж на селі духу і м'язів? Коли роман Іваничук видрукував свої перші новели над читачем елітним, панували Ернест, Хемінгвей, Скотт Фіцджеральд, пробивався такий нелегкий Фолкнер і бавила напівдітвацькою прозою Франсуаза Саган. Але не при всіх був підмогильний чи хвильовий, Вениченко або ж Косинка. При Іваничукові були Лепкий Опільський, Чайковський, Нижанківський, Керницький, а спочатку в 60-х Шевчук, Дрозд, Тютюник, гуцело. Відкриття попередників збігалося з відкриттям сучасників. Та понад усім був Франко. Він був понад усім і зостався понад усім для Іваничука, хоча навіть маючи абсолютний літературний слух, навряд чи вразно вчуєте вплив Франка у самих Іваничукових текстах. Це радше помітити у поета Дмитра Павличка, ровесника, товариша, земляка Іваничука, від ритміки до мислі.